Hatodik fejezet Az a meghívás betetőzte Collins diadalát. Legfőbb vágya éppen az volt, hogy ámuló vendégei előtt feltárhassa pártfogója nagyságát, és bemutassa nekik, milyen udvariasan bánik Lady Catherine vele és feleségével. S hogy erre így hamar alkalom nyíjjék, ez olyan bizonyítéka volt Lady Catherine leereszkedésének, amit nem győzött magasztalni. Aznap és másnap délelőtt alig volt szó egyébről, mint a Rosingszi látogatásról. Collins gondosan kitanította őket, mi várot reájuk, nehogy teljesen elkábúljanak a pompás termek látványától, a szolgák hadától és a nagyszerű vacsorától. Amikor a hölgyek öltözködni mentek, Collins így szólt Elizához. Ne nyugtalankodjék, kedves unoka, az öltözéke miatt. Lady Catherine távolról sem követeli meg tőlünk azt az eleganciát az öltözködésben, amely oly jól illik őhozzá és leányához. Csupán azt ajánlanám, öltse magára a legjobbik ruháját. Egyébre nincs szükség. Lady Ketrinnek nem lesz kegyedről rosszabb véleménye csak azért, mert egyszerűen van öltözve. Ő lédisége szereti, ha tekintettel vannak a rangkülönbségre. Mialatt a többiek öltözködtek, Collins kétszer-háromszor is odament mindegyikük ajtaja elé, hogy sürgesse őket, mert Lady Catherine nagyon rossz néven veszi, ha megváratják a vacsorával. Collins oly félelmetes színben tüntette fel ő lédisége személyét és életmódját, hogy a társas életben járatlan Mária Lukász egészen megrettent, és a rózingszi vacsorát ugyanolyan szorongással várta, mint egykor édesapja a királyi udvarnál történt bemutatását. Szép idő volt, és ez kellemesítette a körülbelül fél mérfölnyi sétát a parkon keresztül. Minden parknak megvan a maga szépsége, mindegyikben akadt szép kilátás, és sok minden tetszett is Elizának, bár nem tudott úgy lelkesedni a látványért, ahogy ezt Collins elvárta tőle. Kevéssé hatott rá az is, amikor a tiszteletes megszámlálta az ablakokat a kastély homlokzatán, és elmondta, mennyi pénzébe került Sir Louis de bourne annak idején az üvegesztetés. Amint felmentek a lépcsőn az előcsarnokba, Máriát egyre jobban elfogta az ijedelem, és még ször William sem látszott teljesen nyugodtnak. De Elizát nem hagyta cserben a bátorsága. Semmi olyat nem hallott Lady Catherineről, hogy rendkívüli tehetségekkel vagy bámulatos erénnyel kellett volna számolnia. A pusztán pénzen és rangon alapuló fensőséget viszont úgy érezte, minden rettegés nélkül tudja szemlélni. Az előcsarnokból, melynek szép arányaira és tökéletes díszítésére Collins elragadtatott arccal hívta felfigyelmüket, az inasok egy előszobán keresztül egy terembe vezették őket, ahol ott ült Lady Catherine, a leánya, és Mrs. Jenkinson. Ő lédisége igen kegyesen felállt, hogy üdvözölje őket, És mivel Mrs. Collins előzőleg megbeszélte férjével, hogy a bemutatást ő fogja végezni, a szertartás illendő módon folyt le, minden mentegetőzés és hálálkodás nélkül, amit Collins el nem mulasztott volna. Lady Catherine magas, termetes asszony volt, erőteljes arcvonásokkal, amelyek egykor szépek lehettek. Modora nem volt megnyerő, és látogatóit úgy fogadta, hogy azok nem feledkezhettek meg alacsonyabb társadalmi rangjukról. Félelmetes személy volt. Nem, mintha szótlan lett volna, de bármit mondott, ellentmondás nem tűrő hangjából kicsendült az önteltség. Elizának rögtön Vikém szavai jutottak eszébe, és aznapi megfigyelései alapján úgy látta, hogy Lady Catherine pontosan megfelel a fiatalember leírásának. Megvizsgálván az anyát, akinek arca és viselkedése darsira emlékeztette, Elizabeth a leányára fordította tekintetét, szinte osztozott Mária meglepetésében, hogy mennyire sovány és alacsony. Anya és leánya sem termetre, sem arcra nem hasonlítottak egymáshoz. Miss the Burg sápat volt és beteges színű. Nem volt csúnya, csak jelentéktelen arcú. Nagyon keveset beszélt, csak néha szólt halka Mrs. Jenkinsonhoz, akinek külseje semmi érdekeset nem ígért. és aki kizárólag Miss de Burg szavaira figyelt, mi alatt ellenzőt állított a leány szemellé, amit időnként igazgatott, hogy a fény ne zavarja. A vacsora rendkívül nagyszabású volt. Szolgák hada és bőséges ezüst nemű, Amint ezt Collins kilátásba helyezte. Egy másik jóslata is igazolódott. Ő lédisége kívánságára ő ült az asztal végén, és úgy nézett körül, mintha ennél nagyobb kitüntetés nem érhetné az életben. Örömteli buzgalommal szeletelt, evett és dicsért. Elizabeth csodálkozott Lady Catherinen, hogyan bírja elviselni az ilyen hízelgést. De a lédinek nyilván jól esett a fellengzős magasztalás, mert kegyesen mosolygott, különösen, mikor egy-egy fogásról kiderült, hogy újdonság vendégeinek. Vacsora közben nem igen indult meg a társalgás. Elizabeth szívesen beszélt volna, ha erre alkalom nyílik. De Charlotte és Miss de Bourgh között ült, s az előbbi folyton Lady catherine hallgatta, az utóbbi pedig egyetlen szót sem szólt hozzá az egész vacsora alatt. Mrs. Jenkinson csak Miss the el törődött. nézte, milyen keveset eszik. Egyre újabb fogásokkal kínálta, s aggódott, hogy nincs jól. Máriának eszébe sem jutott, hogy beszéljen, a férfiak pedig csak ettek és lelkesedtek. Mikor a hölgyek visszavonultak a szalomba, egyebet alig tehettek, csak Lady catherine hallgatták, aki szakadatlanul beszélt, míg be nem hozták a kávét. Minden tárgyról olyan határozott modorban nyilatkozott, mint aki megszokta, hogy sohasem vonják kétségbe a véleményét. Bizalmasan és aprólékosan érdeklődött Charlotte házi dolgairól, és bőségesen osztogatta a tanácsokat, hogyan intézzen el mindent. Elmagyarázta, hogyan kell vezetni egy ilyen kis háztartást, és utasításokat adott a tehenek és a baromfi gondozására. Elizabeth látta, hogy a nagy dáma figyelme a legcsekélyebb dolgokra is kiterjed, ha ezzel alkalma nyílik másoknak parancsolgatni. Néha félbehagyta a beszélgetést Mrs. collins és különféle kérdéseket intézett Máriához és Elizához, különösen Elizához, akinek rokonságáról kevésbé volt értesülve, s akiről megjegyezte Sárlottnak, hogy nagyon finom, csinos leány. Közbe, közbe megkérdezte tőle, hány testvére van, idősebbek-e nála vagy fiatalabbak, nem fog el valamelyikük férjhez menni, csinosak-e, hol nevelkedtek, miféle hintója van az apjuknak, s mi volt az édesanyjuk leány neve? Elizabeth érezte, milyen neveletlenek ezek a kérdések, de azért nyugodtan válaszolt rájuk. Lady Catherine ekkor megjegyezte. Úgy tudom, az édesapja birtokának Mr. Collins a várományosa. A maga kedvéért, fordult Charlottehoz. örülök ennek, bár általában nem helyeslem, ha leányágat kizárják az örökösödésből. Sir Louis de Bourgh családjában nem tartották ezt szükségesnek. Tud zongorázni és énekelni, Miss Bennet? Egy kicsit. Ó, akkor egyszer majd szívesen meghallgatjuk. Nagyszerű zongoránk van, valószínűleg sokkal jobb, mint… Majd kipróbálja nap. A testvérei is értenek a zenéhez? Csak az egyik. A többiek miért nem tanultak? Valamennyiüknek kellett volna. A weblányok mind zongoráznak, pedig az ő apjuknak kisebb a jövedelme. Tud rajzolni? Nem, nem értek hozzá. Hogyan? Egyikük sem rajzol? Egyikünk sem. Nagyon furcsa, de valószínűleg nem volt rá alkalmuk. Édesanyjuknak el kellett volna magukat vinni Londonba minden tavasszal, ott jó mestereket találni. Anyámnak nem is lett volna ellene kifogása, de apám ki nem állhatja Londont. És a nevelőnőjük? Ő talán ott hagyta magukat? Soha sem volt nevelőnünk. Nem volt? Hát ez hogyan lehetséges? Öt leányt felnevelni otthon, nevelőnő nélkül, ilyet még életemben nem hallottam. Micsoda rabszolgaság lehetett az édesanyjuknak, amíg felnevelte magukat. Elizabeth alig tudta elfolytani mosolyát, mikor biztosította Lady Ketrint, hogy náluk nem ez volt a helyzet. Hát akkor kitől tanultak? Kiviselte gondjukat? Nevelőnő nélkül el lehettek hanyagolva. Talán el is voltunk bizonyos családokhoz képest, de aki tanulni akart közülünk, megvolt rá a módja. Mindig buzdítottak bennünket az olvasásra, s a tanárok sem hiányoztak, ha szükség volt rájuk. Aki szívesebben lustálkodott, persze azt is megtehette. Igen, éppen erről van szó. A nevelőnő feladata, hogy ezt megakadályozza. Ha ismertem volna az édesanyjukat, ha lelkére beszéltem volna, hogy fogadjon nevelőnőt. Nem győzöm ismételni, hogy állandó és rendszeres oktatás nélkül mit sem ér a nevelés, az pedig csak egy jó nevelőnő adhatja meg. El sem hinni, hány családnak nyújtottam ebben a tekintetben segítséget. Mindig örömömre szolgál, ha egy fiatal teremtést jól elhelyezhetek, Mrs. Jenkinsonnak négy unoka kapott pompás állást az én révemen, és épp a minap ajánlottam be egy másik fiatal nőt, akit csak futólag említettek előttem, de a család nagyon meg van vele elégedve. Lady Metcalfe el is jött tegnap. Említettem ezt már Mrs. Collins, hogy megköszönje a szívességemet. Kijelentette, hogy Miss Pop valóságos kincs, Lady Catherine mondta. Ön egy kincset ajándékozott nekem. A hugai is járnak már társaságba, Miss benet. Igen, Lady Catherine, mind járnak. Mind? Hogyan? Mind az öten egyszerre? Nagyon különös. És maga csak a második lány. A fiatalabbak is társaságba járnak, mielőtt az idősebbek férjhez mentek volna. Hiszen a legfiatalabbak még kislányok lehetnek. Igen, a legkisebbik 16 éves sincs. Ő talán fiatal ahhoz, hogy sokat forogjon társaságban. De véleményem szerint, Lady Catherine, igazságtalanság volna a fiatalabb testvérekkel szemben, ha nem vehetnék ki részüket a társasági életből és a szórakozásból, csak azért, mert az idősebbeknek nincs módjuk vagy kedvük a korai férjhezmenéshez. Aki utolsónak született, annak éppen annyi joga van a fiatalság örömeihez, mint az első szülöttnek. Hogyan lehet tőlük elvárni, hogy otthon üljenek? Nem hiszem, hogy ez növelné bennük a testvéri szeretetet, vagy a finom érzést. Szavamra, mondta Lédi Catherine, fiatal leány létére nagyon határozottan fejezi ki a véleményét. Mondja kérem, hány éves? Mivel három felnőtt húgom van, felelte Elizabeth mosolyogva, Lédiséged nem kívánhatja tőlem, hogy bevalljam a koromat. Lédi Ketrint láthatólag elképesztette, hogy nem kapott egyenest választ. És Elizának az a gyanúja támadt, hogy ő az első, aki valaha tréfás hangot mert megütni ilyen méltóság teljes neveletlenséggel szemben. Nem hinném, hogy több lenne húsz évesnél, nem kell hát titkolni a korát. Még nem vagyok 21 éves. Miután bejöttek a férfiak, és velük megteáztak, felállították a kártyaasztalokat. Alig hangzott el olyan szó, amely ne a játszmára vonatkozott volna, kivéve mikor Mrs. Jenkinson amiatt aggályoskodott, hogy a Birdnek melege van, vagy fázik, hogy túlságosan erős, vagy túlságosan gyenge neki a világítás. Amikor Lady Catherine leányával együtt megelégelte a kártyázást, elvitette az asztalokat, felajánlotta a hintót Mrs. collins aki azt hálásan elfogadta, és rögtön parancsot adott, hogy fogjanak be. A társaság most körülállta a kandallót, hogy meghallja Lady catherine milyen idő lesz másnap. Rendelkezéseinek az a bejelentés vetett véget, hogy a hintó előállt, Mire Collins terjengős, hálálkodó beszéde és Sir William megfelelő számú hajlongása után, a vendégek eltávoztak. Alig hajtottak el a kaputól, Collins már is felszólította unokahugát, mondja el a véleményét mindarról, amit Rosingsban látott. és Elizabeth, barátnője kedvéért, kedvezőbben nyilatkozott a valóságnál. De ez a dicséret, noha Elizának erőfeszítésébe került, Távolról sem elégítette ki a tiszteletest, aki csak hamar kénytelen volt maga folytatni ő lédisége magasztalását.